That just means that we're alive and healthy, yeah. Välkommen till Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Martin, jag tycker det är hemskt trevligt att du har byxor på dig den här gången. Ja. Men ska du inte ha på dig? Nej, alltså det har varit så varmt idag så jag tänkte att jag testar att podda i bara överkropp. Och sen fick jag faktiskt en idé att man kanske ska sätta någon maxigräns på tre plagg per podd Hur tänkte du då? Typ one piece, hög hatt och en yllevante Ja du, det låter intressant, vi får återkomma till det Jag är alltså Martin en 47-årig journalist 48? Nej, inte än men snart och jag sitter här med min sambo och festmö Maria som är några år yngre, några centimeter kortare, men också några eoner vackrare och det där lät inte alls inövat. Nej. <laughs> ja, eh, vad har hänt i veckan egentligen i våran bonusfamilj? Och det har ju varit highlight här den här veckan. Vi har ju barnen här. Och olika skolavslutningar. Och så har vi varit på släktträff. Just det, det är mina kusiner och min bror. Och alla har familjer och vi var väl 22 personer eh, på oros i år. Och så hade vi ju med oss Kevin, min leda son. Precis, han var faktiskt med förra året på Släktfäden som då var i Vetlanda i en annan sommarstudie. Ja, och så har ju Kevin varit hos oss några dagar nu och kommer vara här nästan två veckor innan han och Lycke åker upp till Mamma Lisa i det. Örebro. Däremot fick vi inte med oss Yva för hon var på scoutläger. Så ja. vi var sex stycken i bilen även nu. Även nu. Och vad ska vi säga, vi måste ju berätta att Saga har en ny häftig hårfärg. Ja, just det. Det är du ganska skyldig. Tycker du? Jag var ju med i och för sig. Men, eh, Pappa Anders var ju helt emot detta. Ja, och det var väl vi delvis också. Men, men samtidigt blev Ja, det blev snyggt. Helbryt. Det är fint. Mm. Eh, veckans tema... Har vi inte att det blev grönt? Nej, det, sa vi inte det. Det kanske vi sa. Väldigt häftigt. Det får undan, vi se det sen. Det höra sen. Grönt. grönt är det i Vi fall. kanske kan lägga ut en bild om vi får. Det får vi nog inte. Nej. Ja, veckans tema för podden nu är alltså att träffa bonusbarnen. Och det blir då oavsett om man har egna barn eller som jag inte har egna biologiska barn. Vi kommer även att prata om barnen som träffar barnen. Just det. Och eh, vi ska faktiskt börja med att ta in två barnen här i studion. Det blir våra allra första gäster. Ja, spännande. Välkomna. och Kevin Hej. Hej. Lycke är ju nu 14 år och Kevin är 11 men när ni träffades första gången så var ju Kevin du hade ju inte ens fyllt tre så man kan säga att ni har känt varandra större delen av livet är det så att ni ser varandra som brorsor? Jo men alltså det känns det här liksom för jag är typ känt varandra i mer än halva mitt liv eller jag har känt Kevin i mer än halva mitt liv liksom. det är naturligt Vad tycker du Kevin? Tycker mm. du att det är som en store brorsa? Ja Är det roligt att ha en så? Ja Lycke, kommer du ihåg hur det var när du träffade Kevin första gången? Ja, det var när jag och du ville åka upp till Stockholm och hälsa på Kevin och hans pappa. För jag hade aldrig träffat honom förut. Så du träffade båda två samtidigt? Ja, första gången. Oj då, hur tänkte jag där? Ja, det mm. vet jag inte. Kevin, du har ju flyttat nu. Var, är, var bor du nu? Jag är bror hos min mamma. Ja, just det. Tycker det känns lite tråkigt att vi inte vi träffas så mycket längre? Mm. Jag tycker det är jättekul att du kommer och hälsa på i alla fall. Ja med. Vad tycker du? Tycker du att jag har varit en jobbig bonusmamma? Nej. Tycker du att jag har varit okej? Okay? Ja. Jag tycker jag har varit jättekul att ha dig som bonusson. Och jag är okay. glad att du kommer hit och hälsar på oss. så att jag får ha dig som plus plusson nu. Mm. Jag hade ju tre barn när vi träffades, Kevin. Kommer du ihåg hur det kändes? Ja, oh, jag kändes utanför. Kände du dig lite utanför? Ja. Oh. På vilket sätt? De ville aldrig leka med mig. Vad taskigt var det så lyckligt. Ja, jag kommer faktiskt ihåg, det var liksom att jag, Sago och Ivalin, det tyckte det var ganska jobbigt med Kevin för att han var så liten och så han, det lite svårt för han att vara med oss och så, så vi tyckte det var ganska jobbigt i början. Ja, det har blivit lite bättre nu. Ja. Nu är det ju snarare ni två som gaddar ihop emot tjejerna. Mm. Ja, lycka mellan dig och mig. Hur var det att träffa Martin första gången? Alltså, det var lite spännande att träffa honom riktigt, liksom. Och jag kommer ihåg det för att när han kom dit till där vi bodde då, tänkte jag, nu ska jag vara Ja, artig och skaka hand här, gå fram. Liksom. Och så Innan jag hinner göra det så kommer han fram till mig och, och gör det före mig och jag bara. <laughs> ja, men det är bra att du är väl uppostrad. Det vad bra för fängslet liksom. Men bara mellan dig och mig. Hur har det varit på riktigt liksom? Ja, alltså han, han är ganska arg och och jag blir ledsen när han ska äta Ja, det har ni. Sanningen. Kevin, har du några tips om när man är barn då och ska kanske träffa en ny bonusförälder? För det har du ju fått göra nu, träffat en ny bonusmamma. Hur ska man vara, tycker du, som snäll. barn? Du ska, man ska vara snäll. Ja. Man kan tänka att hon inte ska konkurrera ut din vanliga mamma utan hon är som en extra mm. Är det så du tänker? Ja. ja. Kevin, förlåt, lycka. Har du några tips till hur en bonusförälder ska vara när man träffar? Bonusbarnet första gången. En bonusförälder, eh, jag, liksom, jag tycker nog ska ta det lite lugnt liksom i början så för det kanske är lite ovanför barnen i början så och kanske inte tar upp så här känsliga ämnen så kan vara jobbiga till exempel. Ja, ja, det är ju bra tips. Inte vara som Martin då. Så Nej. på, Nej, Nej men Martin har väl skött sig väl. Ja. ja, det har han. Ja, eh, ni har ju fått en liten syster, mm, en gemensam syster. Vad tycker du? Hur är Helle Lyke? Och det är ganska jobbig. Men snäll också. Jobbig snäll. Man får vara lite för vi har, hon är liten och vi har också små i Ja. Kevin, vad tycker du om lillsyran? Hon är snäll ibland. Och ibland är hon elak och tjurig. Tjuriga. <här> <här> <här> <här> ja. ja, men vad roligt att ni ville komma och prata om att vara bonussyskon Och nu, nu för tiden plus Ja, det var ju kul att grabbarna ville vara med i våran podd. Det var ju Lycke som är din son som är 14 och så var det Kevin som är din plusson. Ja, precis. Vi var ju tillsammans alltså inte jag och Kevin, utan jag och Kevins pappa i nära sju år. Och sen har vi ju gjort slut. Och egentligen så skulle ju Kevin då lite sorgligt nog ha försvunnit ut i mitt liv. Men tack vare att jag har bra kontakt med mamma Lisa och lite envishet så kan vi komma hit några veckor av målet. Allt är härligt. Då har vi ju en plusfamilj kan vi säga. Ja. Sen tycker jag det var lite kul att Lycke vågade skämta lite om mig. Och det började ju faktiskt alla barnen med ganska tidigt. Och det tyckte jag nog, det visade väl att de inte var nervösa och att de inte var rädda på något sätt. Så att det blev en självstämning av det. Ja, det är härligt. Nu på veckans tema då tänker jag att vi kanske ska berätta om när du träffade mina barn första gången. Och det var ju tidigt, ja. Det var ju lite väl tidigt. Vi kanske inte ska rekommendera det, men det gick ju bra. gick jättebra. Det gick jättebra. Heller kan vi ju nämna då. Hon hade ju tidigt där en idé om att jag skulle fråga dig om inte du ville vara kär i mig. Någon slags fråga-chans-variant. Ja, och då var du väl på nyårsdagen så du träffade henne och hon teaterviskade till mig. Har du frågat honom än Och jag sa nej. Och sen var det nästa gång igen vi träffades. Och då sa jag till henne. Ja nu har jag frågat honom. Ja. Och han vill vara kär i mig. Och då skriker hon ju rakt. Och bara, ja de är kära. Det var väldigt härligt. Sen tror jag att det blir en extra kul effekt för henne hon Hon gillar ju att se... Personer som blir förälskade på, på TV. Ja, men vi har ju varit ett radarpar sen första gången. Du läste sagor för henne och Joda. hon satte ditt knä direkt. Och hon har varit väldigt you enkel her och, her hello. <laughs> och samma, samma tillbaka. Ja, och sen så var det ju Lycke och Ivarin som du träffade. Det var också lite oplanerat sådär. där. Ja, jag jobbade ju egentligen och vi skulle egentligen inte ha träffats. Men Nej. så fick jag sluta tidigare. Och då ringde jag dig och bad dig köra oss till fyrverkeriet. Hur ser vi fästningen. Och då tog ju Lycke mig lite åt sidan. Med så här myndig förklara, myndigt förklarade han då att mamma, man måste pussa sin pojkvän på tolvslaget. Så, att, mm. ja, så det var vi ju tvungna att göra då. Det var väldigt positivt att, att träffa alla barnen och hitta lite gemensamma drag. Ja, Yvar du har ju verkligen varit ler och långhand på det sättet. Ni är väldigt lika. Ja, i alla fall i, i vissa situationer så där med en viss ordning. Ordning och, och reda pengar på fredag. Ja, men om man vill ha sådana. Inte för rutiner stora och, förändringar. Nej. Inte för snabbt i alla fall. Nej, och det kan ju göra att man fastnar ibland också. Men då, då kan vi ju känna igen varandra där och kanske hjälpa till. Och så Saga var ju den du träffade sist. Mm. Du fick ju barnen lite utputsat så där. Du träffade inte alla på en gång. Nej, och det kanske men. också var bra. Saga... Saga var väl den som var mest avvaktande? Då var hon lite avvaktande tror jag till alla människor. Kändes det som? Ja, jo, men det är sant. Men hon har ju också varit den som kanske har beskyddat mig mest tror jag. Ja, och det, så det tror jag helt. Fick naturligt fick jobba lite med där. Men... men den lojaliteten den får man ju aldrig ifrågasätta som bonusförälder. Den är ju helt självklar och naturlig så att eh, man ska inte bli orolig om, om man inte når fram eller om barnen väljer sin biologiska förälder. Jag tycker att du har varit väldigt duktig på att se barnen som individer, var och en för sig, inte som en stor klump. Ja, det är lite mervetet tycker jag ändå. Sen, jag tror ju också att lite tur har jag ju haft att det har varit ett bra utgångsläge och att jag har kunnat känna igen mig själv i olika drag hos alla fyra barnen. Och ja, som med Saga så har ju vi hittat en jätte... En sjuka humor. Ja, det kan vara väldigt svart. Och, och konstig humor men det passar ju jättebra och Yva som du sa lycka finns det ju mycket med musiken och idrotten och där finns det fortfarande Ja, ni har gjort en riktig liten musikhåla uppe på Ja, och sen så tror jag där kan vi ju säkert hitta ännu mer med olika sporter och så jag har ju opererat knät under den här perioden och fått göra rehab och sådär för att kunna spela in varandra igen och så. Och du och Helle har ju en egen lilla värld av bus och upptåg. Ja, hon är ju himla god. Så Mycket tävlingsrörligare. Det, det går nästan automatiskt. Men jag tror att det är bra också som du säger att man ska försöka hitta något gemensamt i personligheten eller, och, och absolut inte tänka att barnen är någon slags förlängning av mamman eller att de bara är någonting som följer med när man träffar en ny partner. Så det är kanske ett tips som du har att hitta gemensam mark med de olika barnen. Och... Ja, och även då att kanske vara med de ensamma eller, eller passa på de korta stunderna som om jag åker och, och handlar mat och, och någon av oftast döttrarna hänger på. Och då kan det bli ett helt annat eh, samtal när det bara är vi som sitter i bilen. Och istället för att det kan bli. Ja, Och alla fyra barnen pratar samtidigt. Då är ja. det inte lätt att få en silver Nej. Så är det. Ja, bland annat det. Är Vad tycker dom... du med då att man kan ge för tips i mötet med bonusbarnen? Det är ju om man tänker på sig själv att man. Måste ju vara personlig. Man måste vara sig själv. Det är lättast att vara sig själv. Om, om jag inte är längden i alla, i alla fall och gå in och vara någon annan. Typ, och, nu ska jag vara fantomen. <laughs> ja, det. Man är olika så här method acting. Man liksom verkligen karvar ut en väldigt speciell karaktär som Matte, man Men nu vallar du ut ja. <laughs> I alla fall. Nej, Men det är ändå viktigt att jag visar vad jag tycker. För annars får de ju ingen chans att lära känna mig. Om jag skulle bara vara sig och ungefär bara hålla med om allt eller sitta tyst eller inte. Då skulle jag bli någon sitta slags... Sitta tyst, Martin. Jag vet <laughs> inte ens om det hade varit en möjlighet för dig. Nej, om jag hade fått betalt så kanske, men annars så hade jag nog hellre struntat i pengarna och pratat. Så ni Så att vara var personlig och sen även tror jag att man, ja, hyfsat tidigt i alla fall, måste. Våga vara en förälder i. Familjen, i inte bara lämna över det till biomamman. Nej, och det är sånt som, där tror jag att jag har fått utvecklas lite att det är svårt att ta de där besluten i början. Det kan ju också vara att då bioföräldern kan dels ha svårt att släppa in någon. Mm. Och sen då kanske som du som då inte hade haft barn innan kan ha en svårighet att veta hur man ska vara som förälder. Men jag har varit ganska tuff mot dig, har jag inte det? Jo, men det har varit bra. Och du har gillat det? Och jag vet ju att barnen behöver gränser. Jag tror det i alla fall att hellre att de får veta inom vilka gränser man ska röra sig. Och kanske inte att man äter godis varje dag eller så. Och det är ju sådana det tycker som jag är, är naturligt när heller frågar tio gånger om olika sockerbomber i affären. Så det... Det känns inte svårt att säga nej då faktiskt. För då kan man ju sen säga ja någon annan då. Ja men du är jätteduktig som förälder Matti. <kör> Ursäkta. Vi har ju lite svårigheter också. Som man skulle kunna diskutera det här med. då I mötet med barnen. Att det alltid. Det finns ju då en bioförälder. En biologisk förälder mm -hmm. menar vi då. Som barnet har en lojalitet till. Ja. Dels den i sin egen familj och sen sin biologiska eh, mamma pappa, eller pappa pappa som eh, i det tidigare förhållandet och det, det var som jag sa tidigare den lojaliteten där men sen även då att man själv inte ska bli besviken om det kan ta lite tid eh, för det, det måste ju få utvecklas den relationen så man får inte ha förbrott om och heller. inte ta det för jättepersonligt om inte barnen jätteälskar den från början nej det kan ju finnas mycket med där i bilden varför och så. Mm, det, det får man känna efter lite. Hur, hur tyckte du det var att vara bonusmamma då i, till Kevin? För mig var det lite annorlunda för dig då. Mm. Eftersom det fanns barn på båda sidorna. Mm. Så att det var inte bara att jag skulle träffa bonusbarnen. Utan jag mina barn skulle också träffa Kevin och ja. Kevin skulle träffa mina barn. Det hörde vi lite om så. Ja, och jag minns ju det att... Även om det är faktiskt jättegulligt nu att de ser varandra som brorsor och syskon. Eh, och delar sin gemensamma barndom mm. till stor del. Så har det ju varit det har varit kontroverser och det har varit eh, uppdelningar. Här. Vi pratade lite om det. Att mina barn var ju tre och ja. Kevin var ju en. Så att, eh, ibland hade nog Kevin det tufft. Men eh, det, det har ju gått bra. Ja, det fick ju också ta lite tid. Ja. Men jag tänker det som är viktigt då, det är ju då att, som vi har sagt innan, att inte utgå från att alla kommer att älska varandra. Bara ja. för att de är i samma ålder eller samma kön. Eller bara för att de här de vuxna älskar varandra. Utan man får ta det lugnt. Man får vara beredd att backa om det inte funkar. Det är ju en personkemi för barnen också. Ja, och ju fler personer... Det är ju tillräckligt mycket när två personer ska lära känna varandra- ju fler personer som ska lära känna varandra Ju, ju svårare mm. Det är bara enkel matematik Har du något eh, tips då om, om man skulle märka att det kör fast Och inte funkar vad, vad kan man ta till då? Ja, jag tänker att en viktig grej är Att jag som vuxen är vuxen mm. I det hela Barnet får faktiskt vara barn Och ha de reaktioner de har de kan, ja, de kan ju helt hata mig Då får inte jag Ta det personligt Eller liksom bli elak Och hata tillbaka eller Men han sa ju så eller, eller. Det gäller att vara vuxen i det hela Och tänka det det på inte. att jag menar, Ge barnen tid att sörja För mm. de var det inte över bara för att deras föräldrar gjorde slut Och definitivt Inte bara för att deras föräldrar träffade en ny De har, har, har drömmar fortfarande om Det är ska... jättemånga barn som gör det faktiskt För det lärde vi oss i den här kursen som vi gick Om skilda föräldrar att Många barn faktiskt när en önskan om att deras föräldrar ska bli tillsammans igen Och det var till och med så att jag frågade Yvalin När hon var ganska gammal Och vi hade vi ju varit så här länge, jag och hennes pappa Och då frågade jag henne det och hon sa faktiskt att Jo, men det är, det är sånt som jag tänker på ibland det, det var före börja, din tid Det var före din tid, det var det visserligen Men vi men, kan inte veta Nej henne. vi vet inte, vi får fråga henne sen Ja, och så, jag nämnde ju det här, man kan ta hjälp. Mm. Det finns ju de här grupperna då, skilda världar fanns det både i Falkenberg och Varberg som mina barn gick och jag tycker de var toppen bra. Barnen fick chans att prata om sina känslor, sätta ord på sina känslor och de målade sina känslor. Och, ja. och sen blev vi som föräldrar inbjudna då och då hade barnen gjort massa olika kartor och sånt som vi, ja runt det här med att vara ett skilsmässobarn, mm. vad som är jobbigt och mm. Och de har även fått ta fram positiva saker med det. Mm. Så det tycker jag var jättebra. Mm. Och så kan man ju testa med lite olika... Man behöver inte bli familjen annorlunda på en gång. Om jag hade haft fyra barn och du hade haft fem barn så behöver ja. man inte bara köra ihop alla barnen på en gång. Utan man kan testa lite olika. Men innan, Du träffade ju också barnen i omgångar i ja, alla på det. en gång. Nej, det är nog bra. Och särskilt om man har barn då att, att man tar några i taget där och jag tycker det är också viktigt, det tycker jag är viktigt överlag, att man lär sig att träffas i de här vardagliga situationerna. Mm. Allt behöver ju inte vara Liseberg och simhall och bio. Det kan ju bara vara att man sitter ner tillsammans runt middagsbordet, som vi har varit väldigt noga med i vår familj. Ja, jag tror faktiskt att hela, hela vardagen, även får vi säga i vårt förhållande, har ju, har ju byggt. Mycket på vardag och, och det tror jag kanske hade varit annorlunda om. Menar du att vårt förhållande är vardagligt? <laughs> Nej. Så ser det ut på Facebook. Men vi har ju en, en fantastisk det vardag. Vi varje dag. <laughs> Men det tror jag, det, det är säkert lika för många bonusfamiljer att man kan inte, om man träffas som två barnlösa singlar, eh, då kanske man har större möjligheter att, att leva ett annat liv som inte har så mycket vardag. Och vi kom in i vardagen snabbt. Och det men jag, var jag älskar antagligen. faktiskt vardagen. Skämt mm. och Jag tycker att den är viktig. Mm. Jag tycker att, det är, lätt att ja, men det är lätt att ha kul när det är, som jag sa, Liseberg eller mm. så. Men det är i vardagen man lär känna varandra Precis. och bygger de här varaktiga banden. Och eh, om man ska ta en konkret jobbig situation och prata lite kring så har vi ju fått ett läsarbrev. Ja, precis. Och det får du gärna läsa upp. Det ska läsas. Hej, jag heter Linda. Jag är 36 år och har två egna barn, 7 och 9 år. Min sambo har tre barn, 7, 12 och 15 år. Vi har varit tillsammans i snart 5 år och jag har alltså känt hans barn sedan de var 2, 8 och 10 och mina barn var då 2 respektive 4 år. Vi träffades på öppna förskolan och fattade tycke för varandra. Båda nyseparerade med relativt små barn. Det blev en väldig omställning. Vi sa tidigt att om detta ska fungera måste vi se oss själva som en familj, men så har det inte blivit. Jag förväntas ta allt ansvar för hans barn och han verkar inte bry sig nästan alls om mina. Jag säger ofta våra barn, men han säger alltid Lindas barn, om barnen ska omnämnas. Jag går med på hans barns skolmöten och liknande. Jag tror inte ens han vet vilken klass mina barn går i. Hans två äldsta och jag kommer bra överens Men hans sjuårige son Som är lika gammal som min yngsta Har helt slutat att prata med mig Sedan en tid tillbaka Min sambo säger att det bara är en fas Jag vet inte hur länge jag orkar ha det så här Men jag vill inte heller ge upp Allt vi har byggt upp i fem år Har ni några tips? Oj. Ja, det låter ju Inte så kul alltså Och jag kan ju bara flika in att och det är något som vi har pratat om lite Det här med att du trodde inte du kunde bli ihop Med någon som inte hade egna barn Och jag har hela tiden sagt att Det kan finnas en fördel där Att jag kommer aldrig att Prioritera några andra barn Än dina barn Eller som vi säger våra barn Familjens barn De mm. går ju först även för mig De kommer aldrig kunna misstänka att ja, men Martin vill nog gynna sin Son eller dotter Den biologiska lite mer jag tänker när jag läser det här brevet att det är ett ganska vanligt problem tror jag, i både i vanliga familjer men speciellt i bonusfamiljer att kvinnan förväntas ta så mycket ansvar medan som bonuspappa då, nu kanske jag får mycket backning på det här men att de kan vara lite mer laid back. Jo, och det tror jag kanske inte bara gäller bonusfamiljer utan det är nog någonting tyvärr som fortfarande hänger kvar i hela samhället, Det är en, en syn på att kvinnan ska ta mer ansvar för hem och barn. Och det är ju väldigt förlegat. Och jag tror att det kanske är något som alla familjer behöver tänka på. Vad ska vi ge för tips då förutom de vi redan har gett? Ja, du var lite inne på det när det gällde med vad som händer om det inte funkar med, med barnen. Att man kan Backa ta... det, kanske? Men ja, man kan ta professionell hjälp. Ja, just Vi är ju inte proffs. Vi ger ju bara tips utifrån vad vi tänker och tycker. Så där... Ju, kommunen har jättebra både parterapi och mm. annat som de kan erbjuda. Så finns det privata alternativ. För de, de borde ju sätta sig ner och prata om det här. Just att, att hon, jag vet ju inte... Kanske vi, med en tredjepart då. Ja, och vi vet, den, och vi vet inte hur kabinet. mycket redan de har ältat det eller, eller sådär om, om hon har gett upp och, och inte längre säger till honom när hon är missnöjd. Men eh, de skulle ju behöva sitta ner så att den här hennes syn verkligen når fram till honom och att han inser att han kanske håller på och och förlorar henne med det här beteendet. Det, jag ser det så som att han måste ju förändra sig. Vad tänker du som man då när du, hör, när du läser det eller hör det här brevet? Att menar, du har ju tagit stor del Du menar med att jag tvättar så mycket. Är vi där nu igen? Är <laughs> Jag kunde inte motstå det bara. men eh, Jag tycker, där, där har du varit glad. Har du, glad, du har varit till honom, honom, tänker jag. Alltså, nu hör ju inte han det här, för att han vet inte att det handlar om honom. Men om det är någon annan man där ute som kanske, oj, det där känns som jag. Vad har du för tips till en man som plötsligt har satt sig i baksätet på sin egen familj, kan man säga? Den som kommer från en, en liknande situation som mig, som i princip bara har behövt ta hänsyn till sig själv. Och att man kan leva i ett Husat kaos och ändå upprätthålla sin lilla värld och inte äta så nyttigt. Eller men den här sånär. mannen kommer ju från en tidigare relation, tänker jag. Han har ju varit i en relation och fått två barn. Eller var det tre? Tre barn han har han, ja. Ja, jag tror att han kanske, det vet vi inte heller hur han hade det tidigare där, men om han är van vid att få det lite serverat så måste han ju få ordentligt liksom reda på att det håller inte i längden. Man måste dela lika. och Det som man kanske kan ge som en morot då, det är att den enorma belöningen man faktiskt får som förälder oavsett om man är mamma eller pappa när man gör någonting för barnen, när man gör något lite extra eller när man eh, ja, håller liksom familjen igång. och har Det verkar lite som att han var på är, G från början. Alltså att Alltså De pratar om att de skulle se sig själva som en familj Och sen är det någonting som har hänt ja. På vägen där som gjort att Han har backat i detta Ja det är, ju, det är lite han tråkigt Han kanske blir bekväm helt enkelt Det är det klassiska, mina barn och dina ungar Ungefär att ja. Man reta sig mer på någon annans Barn, det kan ju vara grannens Eller någon klasskompis För att de är, man tycker de är mer ouppfostrade Och så har man ungefär blivit van Vid sina egna barns beteende så att, Jag känner känna igen det här att man hade en illusion Jag tänker att de hade barn i samma ålder De mm. tänkte att det här kommer att gå jättebra uh, Och det är nog en liten fallgrop där att, uh, Ja, ja. Vi, vi får väl önska dem lycka till helt uh, Och kanske. sen var det, jo, det där med den lilla pojken Som inte pratade med henne längre ja, Det är ja. lite läskigt faktiskt va, va... Det kan ju ha hänt någonting Jag tänker han är sju år, har han precis börjat skolan Har han fått några taska kommentarer i skolan mm. Man det är lite trots ålder också, men det, det brukar ju inte vara att man är tyst. Nej, jag tänker att man kanske kan sätta sig ner och ändå vara närvarande. Man behöver inte prata, men man kan liksom visa med sin fysiska närvaro att jag är här. Mm. Mm. Vara liksom, inte tvinga fram ett samtal, men ändå visa, jag finns här när du är redo. Men det kan ju vara jättejobbigt med människor som inte pratar med en såklart, men kan, det är det jag tänker. Kan det vara en press att hon har ju också, hennes yngsta var i samma ålder. De var ju lika gamla. Ja, det kanske... Är att alltid de ska förväntas Leka bara för att de är jämnåriga Och barn är ju inte så De kan ju vara väldigt olika även om de är i samma ålder mm. Så att om hon kan träffa Lite egensyka honomhet, ja, på något sätt, hitta Fast på ändå någonting. inte tvinga sig på ja. Nej det är svårt Sitta i soffan och titta på något. Pyjamashjältan eller någonting ja. Nej vi får som sagt önska ja, Lycka till. till Jag tror att det börjar bli dags att Avrunda lite Vi har ju det som vi har Sakt då bland annat att man ska vara sig själv och visa vem man är och samtidigt behandla barnen, sina bonusbarn då individuellt så att man inte klumpar ihop dem för mycket och jag tänker också då att när det inte funkar var beredd att backa några steg och försöka igen, inte ge upp utan försöka på andra sätt kanske och komma ihåg att barnen har sin resa med sin skilsmässa föräldrarnas skilsmässa då i bagaget, medan du kanske är nyfrälskad och lycklig. Och ja. Så har den en sorg, så att man tänker på det. Det är mycket, mycket att tänka på, men mycket funkar också om man slappnar av och försöker vara naturlig. Ja, det finns många vinst i bonusfamiljen också. Mm. Det, det, ja. Sen så inför nästa veckas avsnitt, som vi tror kommer att ha temat ansvar, hur man delar upp. Tror vi det? Vet vi inte det? Vi kan aldrig vara helt hundra utan då, då det är det får du man är helt hundra Martin. Efter avsnittet. Då har vi faktiskt ett litet eh, kort läsarbrev till som vi inte ska kommentera så mycket men som vi gärna vill förmedla. Hej, nu har jag lyssnat på er podd. Riktigt bra. Ser verkligen fram emot temat om ansvar. Vem gör vad och vem ansvarar för vad med barnen? Jag förväntas aldrig ta ansvar för min mans barn, men när det gäller mina skickar han dem alltid till mig. Jag har fyra, han har tre. Inga gemensamma eftersom han har bestämt att det ska bli så. Inte mitt beslut. Att vara bonusmamma är det värsta jag upplevt tror jag. Tack för en intressant podd. Jag kommer självklart att fortsätta lyssna. Carolina. Oj då. Oj. Ja. Tungt. Jo men jag kan känna igen mig i det. Att jag har ju varit stund och jag tänkt att ska det vara så här? Och för mig är ju att vara bonuspappa är ju det bästa som har hänt. Så att. Eh... <håll> Jag är lyckligt, Lotta. Så kan det vara. Vill ni skriva frågor eller har synpunkter, bland annat på temat ansvar, så är det bara att maila till oss på adressen bonuspappanplusmamman Just det, och vi finns även på Instagram, samma adress där, och Facebook kommer ni hitta oss. Så skicka in era frågor så hörs vi om en vecka igen. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också härligt. Hej då!